Imnul al 47-lea al Sfântului Simeonul Teolog, care poartă titlul Tâlcuire duhovnicească foarte limpede despre raiul gândit cu mintea și despre pomovieții vieții din el. Binecuvântat ești, Doamne, binecuvântat ești, singurule, binecuvântat ești cel milos până în adâncurile tale, cel ce ești mai presus de binecuvântare, cel ce-ai pus în inima mea lumina poruncilor tale și ai sădit în mine pomul vieții tale. Și iată aici cum Sfântul Simeon translează uh, prezentarea capitolului de la facere, unde, capitolul 2, la unde se vorbește despre pomul vieții și despre grădina duhovnicească a paradisului, le translează în propria sa ființă. Și mi a arătat un alt rai între cele văzute, gândit cu minte, într simțite, gândit însă în sipțire. Căci ai unit cu sufletul un alt duh al tău pe care l-ai slăjluit într-o cele dinăuntru ale mele. Cum spune Psalmul 50 cu 12. Deci mi-ai dat pe Duhul, Duhul tău cel sfânt într-o mine. Acesta este cu adevărat pomul vieții. Și Sfântul Simeon explică aici că pomul vieții într-o înțelegere duhovnicească care are de, de a face cu propria noastră ființă este pomul vieții din care mâncând suntem vii, deci prezența Sfântului Duh în ființa noastră. În orice pământ, adică suflet de om ar fi sădit și în orice inimă se rădăcina acesta, Duhul Sfânt, le arată drept un alt rai foarte strălucitor pe sufletele unde el se află, împodobit cu tot felul de pomp frumos și roade felurite, cu mii de flori și crini miresmați. Iar acestea sunt zmerenia și bucuria, pacea, blândețea și compătimirea, plânsul, ploia lacrimilor și desfătarea străină în ele, fulgerarea harului tău care luminează tuturor celor din rai. Deci, coborând Duhul Sfânt într-un noi, cum spune Sfântul Pavel, la Galaten 5 cu 22, coboară tot, toată suita Dumnezească, a virtuților Dumnezești. Pentru că tu ești Cupa care îmi revergi curgerile vieții tale și îmi dai fără invidie cuvintele cunoașterii, cuvintele cunoașterii Dumnezești, iar dacă. Dar dacă nu vrei, pe aceste de la mine, atunci lipsit de minte nesimțit ca o piatră. Și iată ce înseamnă nesimțire pentru Sfântul Simeon Teolog, și noi folosim uh, această titulatură de nesimțire, dar nu în sensul uh, în ceea ce privește viața dumnezească, no, nu în sensul că este bădăran sau că e prost crescut, ci nesimțirea, duhovnicească de care vorbește aici Sfântul Simeon este aceea că nemai fiind plin de Harul Dumnezeesc devine insensibil și la relația cu Dumnezeu și la relația cu oamenii și la relația uh, cu sine însuși și la cum se vede pe sine fapt pentru care nu mai este atent la la ceea ce trebuie să facă pentru mântuirea sa. De aceea, nesimțirea de care vorbește Sfântul Simeon este întotdeauna o insensibilitate marcantă pentru, pentru relație și pentru uh, cunoașterea în relație, în reciprocitate. Deci atunci când pleacă, că nu mai simțim harul Sfântului Duh, spune Sfântul Simeon, Pleacă odată cu ele și virtuțile noastre, odată cu Harul Dumnezeu care e fundamentul tuturor virtuților, tuturor rodiilor prin faptele noastre bune în viața noastră, atunci El și noi toți devenim nesimțitori, devenim nevăzători de Dumnezeu, devenim insensibili la durerile noastre și ale altora. Așa cum fără suflare, spune el, trâmbița nu va răsura niciodată. Deci instrumentul nu poate să cânte singur, asta e ideea. Tot așa și eu, fără tine, sunt fără suflet. Harul Dumnezeiesc, Duhul Sfânt, fiind socotit, sufletul sufletului nostru. Adică ceea ce ne dă viață. Noi avem viață uh, în termen obișnuit, că trăim și că nu suntem morți. Însă viața duhovnicească înseamnă umplerea noastră de Harul Dumnezeu, după cum observăm aici, la Sfântul Simeon, care este adevărata viață a noastră, adevărata viață care ne introduce în înțelegere dumnezești, cât și este viața pe care o vom trăi în veșnicie. Continuă el, așa cum fără suflet trupul nu poate să lucreze ceva. Un suflet fără trup înseamnă un om mort. Tot așa nici sufletul nu poate să se miște fără Duhul Tău, Doamne, nici să păzească poruncile Tale, Mântuitorule, nici să te vadă pe Tine nu poate, nici să stea înaintea Ta, înaintea Ta la rugăciune și la... Uh, și în continua lucrare dumnezească, ni se cânte lauda ta cu pricepere, Dumnezeu meu. Și observăm cum pentru Sfântul Simeon prezența Harului Dumnezeesc în, în ființa sa este adevărata viață. Fără această viață a lui Dumnezeu în sine, el nu se poate simți în nici nimeni dintre o creștin ortodox nu se poate simți împlinit dacă nu simte în el că gâlgâie viața dumnezească, că izvorăște continuu viața dumnezească în ființa lui. Nu ca o poveste. Asta este drama secularizării noastre. Noi considerăm că Scriptura e o poveste, că e o poveste care nu ne vizează. Nu. Toate lucrurile care, pe care le spune Scriptura și pe care le spun părinții, sunt realități în cei care se curățesc de patim. Pentru Sfântul Simeon, el nu vorbea din cărți, el vorbea din propria sa ființă, ceea ce vedea în ființa sa, aceea scria, ceea ce făcea Dumnezeu cu sine. Și ceea ce se întâmpla cu Sfântul Simeon se poate întâmpla cu noi toți. El nu este cineva care e predestinat, a fost predestinat la asemenea viață duovnicească, iar noi suntem uh, niște lapși, niște oameni care sunt niște rebuturi. Nu, din potrivă, orice creștin ortodox este destinat, este chemat de Dumnezeu la astfel de viețuire duovnicească. De fapt, adevărata noastră viață nici nu se poate uh, înțelege fără să trăiești într-un două sfânt. Iar drama noastră este că nici măcar nu înțelegem că suntem morți. În alt imn Dumnezeesc, Sânduce meu, în vorbea despre cei care nu știu că adevărata lor viață este Duhul Sfânt. Iar dacă nu o au și nici nu o caută, nici nu pot să întrezărească ce ar însemna să fii locuit, să fii împreună în mod permanent cu. Harul Dumnezeiesc în ființa ta și să înțelegi pe fiecare zi lucruri Dumnezești. Descoperirea și înțelegerea lucrurilor dumnezești să-ți fie un lucru curent, nu un lucru ieșit din comun. Și ce spune Sfântul Simeon mai departe? De aceea strig și urlu ție, strig către tine, urlu din, tot, din toată ființa mea, tu cel ce sus împreună cu Tatăl ești și jos împreună cu noi ești prin harul Său, prin harul Tău, nu numai prin lucrarea Ta, prin energia Ta, cum -o cu unii, nici numai cu voia Ta, cum cred mulți, nici numai prin puterea Ta, ci și prin ființa Ta, chiar dacă indrăznețe a vorbit sau gândit despre o ființă la tine nemoritorule cel mai preșus de ființă și singurule. Adică Dumnezeu ne atinge cu slava sa <coughs> și cu iradierea ființei sale pe noi cei care vrem în viață duhovnicească în biserica sa căci dacă ești cu adevărat cu totul netârcuind, nevăzut, neapropia neînțeles, nearătat, ne pipăiești cu totul insesizabil, mătuitorule cum te vom numi cum v îndrăni să spunem și că ești o ființă oarecare? Adică la Dumnezeu nici ființa și nici neființa și ideea de ființă este cu totul improprie să Cu adevărat nu ești nimic din toate acestea, Dumnezeu meu, ci toate lucrurile tale le a adus din neființă la ființă. Iarăși celebra și constanta sintagmă că viața este adusă din neființă la ființă. Și singur tu ești necreat, singur tu ești fără de început, Mântuitorule, trăime sfântă și cinstită, Dumnezeule a toate, și tu ne-ai arătat lumina slavei tale neprihănite, cu totul curate, cu totul fără întinăciune. Pe aceasta lumină ta dă și acum fără nicio distanță, Mântuitorule, fără nicio depărtare de tine, sau... Dăm lumina pentru ca să te simt cu mine sau să fii cu mine în comuniune. Dăm să te văd pururea prin ea printr-o oglindă cuvinte și să înțeleg bine frumusețea ta extraordinară, care fiind cu totul neînțeleasă uimește mintea mea, face să iasă din sine însuși cugetul meu și aprinde în inima mea focul iubirii tale. Prefăcută în flacăra dorinței Dumnezești, lumina îmi arată mai limpede slava ta. Dumnezeu meu, pentru că lumina este slava ta, dar lumina puțină pe care o vedem noi în vederea dumnezeiască ne arată o slavei tale, de aceea spune că lumina îmi arată slava ta, dar lumina este slava lui, dar lumina pe care noi o vedem este puțin pe măsura noastră din slava sa. Dumnezeu meu, care închine nu mă te rog, fiul lui Dumnezeu, dă-mi să o am neconteniți și acum și în viitor și prin ea să te văd pe tine, Dumnezeu în veci. Nu-mi da slava deșartă din lume, stăpâne, nu bogăția care se pierde. Nu talant de aur, nu într tron înalt, nu stăpânirea acestor lucruri stricăcioase. Unește-mă cu cei smeriți, sărași și blânzi, ca și eu să mă fac zmerit și blând. Iar dacă zlujirea mea nu mi-o fac spre folos și spre plăcerea și zujirea ta, binevoiește să fiu scos afară din ea. Adică dacă stăriția mea, conducerea mea, sau <coughs> egumenatul meu îmi produce multe neplăceri, ial de la mine, pentru ca să-mi plâng stăpâne numai păcatele mere și să mă îngrijez numai de dreapta ta judecată și cum voi da răspuns când te-am atât de mult. Datu, păstorul cel bun și milostiv și blând care vrei ca tot ce ce cred în tine să se mântuiască, miluiește-mă și mi-ascultă rugăciunea aceasta să nu te mânii, să nu ți toți fața ta de la mine, ci învață-mă să plinesc voia ta. Căci nu cau să fac voia mea, ci pe a ca să dujești s îndurate. Te conjuri, miluiește-mă tu cel prin fire milostiv. Și făce de folos sufletului meu, că tu singur ești Dumnezeu iubitor de oameni, necreat, nesfârșit, tot puternic cu adevărat. Viața tuturor și lumina tuturor celor ce te iubesc pe tine și sunt atât de iubiți de tine, iubitorule de oameni, acestora alătură, alătură mă stăpână, stăpâne, și fă părtaș și comoștenitor al slavei tale Dumnezeuști, că ție se cuvine slava Tatălui, împreună și Fiului Celui slava tatăl că ție se cuvine slava tatălui împreună și fiul cel, Fiului cel împreună fără de început și Duhului Dumnezeesc în vecii vecilor amin. Esența acestui Dumnezeesc schimb este aceea că. Fără prezența Harului Dumnezeu în noi, nu poate exista nicio virtute, avem numai o închipuire despre noi, nu putem fi cu adevărat sensibili la voia Lui Dumnezeu și noi nu putem împlini voia Lui Dumnezeu fără ajutorul Lui. Dacă noi, în dogmaticele noastre, vorbim despre mântuire și bine vorbim ca împreună lucrare cu Dumnezeu, atunci această împreună lucrare cu Dumnezeu, Sfântul Simeon și Scriptura o prezintă ca sălăjluire a Harului treimii noi, în mod real și conștient, conștientizat de către noi, împreună cu care sau cel care ne mână pe noi, care ne luminează, care ne curățește, care ne dă cuvânt, care ne ne spre dragoste, spre milostivire, spre împlinirea tuturor poruncilor sale. Când Sfântul Simeon vorbește despre împlinirea porunciilor, nu, nu vorbește despre o împlinire așa, la voia întâmplării, a tuturor o odată, sau uh, haotic, ci când vorbește despre împlinirea porunciilor dumnezești, el se referă la ceea ce îl îndeamnă Harul Dumnezeu să facă într-un anumit moment. Și pentru el însemna în felul următor. Dacă Harul Dumnezeu mă acum să mă rog să scriu, să fac milostenie, atunci eu asta fac. Dacă mă îndeamnă să mă duc la prietenul meu să-l vizitez sau să fac slujba asta sau să mă rog pentru anume om, aceste lucruri însemna, însemnau pentru Sfântul Simeon împlinirea porunciului Dumnezeu, pentru că în mod, real, el se simțea mânat, ca și toți sfinții noștri, mânat, condus, ghidată către Dumnezeu, oricum am vrea să spunem. Esențial este că el făcea ceea ce harul lui Dumnezeu, care îl umplea pe el și care umple toată biserica și care umple toată lumea și care este fundamentul, lumina dumnezească, este fundamentul, harul Dumnezeu este fundamentul lumii și a vieții noastre. El făcea ceea ce e amânat de Dumnezeu. De aceea, în multe imne dumnezești, în multe părți ale imnelor, ca și în alte părți ale, ale sfintelor sale, scrieri, apare ideea că apare mărturisirea că el era amânat de Dumnezeu să scrie, că Harul lui Dumnezeu nu lăsa să nu scrie și să nu vorbească oamenilor. Aceste imne unele erau scrise în mod privat, dar unele reprezentau, ca uh, și catehezele, uh, reprezentau lucruri spuse public sau învățătura din ele era cea pe care el o mărturisea ca preot și ca stareț al mănăstirii sale uh, la Sfântul Mamas, în Constantinopol. <coughs> și tuturor celor care vorbeau cu El. Deci viețuirea sa împreună cu Dumnezeu era o viețuire reală. În viața sa se mărturisește faptul că la fiecare Sfântă Liturghie El vedea cum se coboară lumina dumnezeiască asupra cinstitelor daruri și cum le sfințește și cum El însuși stătea clipe, minute, ore întregi în lumina Dumnezeu era repet încă de la trezire de dimineață. El fiind un foarte mare postitor, un, un privighetor, dacă nu mă înșel, înaintea sâmbătă sau duminică, mi se pare, noaptea nu dormea deloc înainte ca să ca slujească să, să Sfânta Liturghie. Era un om atât de dumnezeiesc, atât de plin de har, încât pentru el vederile Dumnezești erau ceva la ordinul zilei, ceva foarte, foarte real și nevederea slavei Dumnezești era considerată o cădere în iad pentru el, o cădere în nesimțire, necomuniune cu Dumnezeu și așa și este. Ce să mai vorbim despre noi în comparație cu el? Pentru el lacrimile la lacrimile de durere sau de bucurie domnicească înainte de Sfânta Împărtășire erau ceva cotidian și era mirabil pentru el cum de alții vin atât de mult și atât de greu și atât de profund insensibil față, față de, de minunea minunilor, aceea în care Dumnezeu coboară la fiecare liturghia noastră. Și ne împărtășim cu dânsul. Mă bucur că prin aceste podcasturi mai sunt până la 57 câteva. Mă bucur că am putut să vă aducem în fața dumneavoastră un mare părinte al bisericii un teolog prin excelență. Și rădăjduim să facem același lucru și cu alți dumnezei și mari părinții noștri, care sunt necunoscuți din diverse motive și care au nevoie de o exegeză punctuală la fiecare, la fiecare din scrierile lor.